اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض کل له قانتون بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فا انما له کن فا یكون مقصد دا سورة بکرہ بیان دا ترور مسلو دے اول مسلہ اسباد توحید دویو مسله اثبات د رسالت دویو مسله jihad fi sabilillah او سره مسله انفاق fi sabilillah صورت په تروروبرخه کې تقسیم دي اوله برخه سه آیتونه و کې اوله مسله اثبات توحید بیان شوویویمه برخه دیوسلیونه یو سره شپږه بیا پوره ده په دې کې مسله اثبات د رسالت بیانې برخه یو سره وانه 239 پوره ده پاره کې دریمه مسله jihad fi sabilillah او تلومه برخه کې چې دوه تر تراخه پورې د پاغې کې انفااقفی سریله مسله بیانیږي بیا اوله برخه کې درې بابونه و پاهغې کې اس بعد تو هی دو شو دو دومه مسله دو, دو برخه تنبر یو سر یو نه شروع شوي مایک بند مایک بند کويهب مایک بند دویم برخه یو سل یو نا یو سل پده پوره ده پدې کې دویم مسله اسبات رسالت بایانېږي نهه اعتراضات پر رسالت باندې چې واری دی دغه جوابونه کوي اول اعتراض آیت نمبر ښه د مضمون د اسبات رسالت د آیت نمبر ونې شروع شېده حبیب ابوبکر ما یک بنکا نه اورې نو پېږه او څنګه دویمه دو برخه آیت نمبر د دویمه برخه مضمون آیت نمبر 19 شروع شوه ده او برخه آیت نمبر 21 شروع کیږي که نهه اعتراضات کیږي پر ارسالت باندې دا غي جوابونه کوي اول اعتراض آیت تمرونه وی کیو چې مونږ تاسو کنا مونږ چې تاسو هی جبريل راوړي دا اعتراضات ټول وخت په وخت شوي وخت او بیا الله وخت په وخت جوابونه کوي مونږ تاسو کنا مونږ چې تاسو هی جبريل راوړي زګي جواب الله وکړو او جبريل چې هغه مونږ ته په شر راغلي د همرشې مونږ باندې را لګې دي یعنی پهخه پهخه غنه د په له خوت مد هغه جواب وکړو چې د دې دښمنۍ اصل کې د جبرئیل سره نه ده بلکې د دوی دو دو اصل دښمنۍ د قران سره ده ځکه چې فائد نو نزلوا على قلبك ځکه چې د جبرئیل السلام قران راوړېسته پښړه باندې دویم اعتراض آیت نمبر یو سره د وک یو چې مونږ تازه کنه مون نو چې ته د سليمان علی السلام ملګری طاقت پیغمبر وای هلاک هغه جادوګرو پیغمبر نو مد جواب وکړو الله پخبل چوما کفر سليمان ولكن الشیاطین كفروا یعلمون الناس سحر جادو خو چې د اغه سليمان علیه السلام نو کړی بلکې جادو شیطانان کړو او سلیمان علیه السلام یې پکې بدنام کړو اغه پیغمبر و او اغه چې څه کارونه کول ټولې معجزي وي د الله د خوانم بیا درېم اعتراض پم دغه آیت نمبر 22 کې چې مونږ خدا زکنه منو چې تا جادو له کفر ویلې هاله کې جادو کفر نه ده بلکې جادو خو اغه دوه فرښتو راوړل هارو تمرود په بابل خار کې داغه جوابونه الله وکړه چې جادو فرښتو اڅ کلم نه درا در وړه اغوی چې هغه د جادو بازي کلمې خودلې د دې چې خلکو د جادو د کرامت یا د معجزې مېس کې فرق خارې کی دغه دغه طریقې دغه معجزه ده یا په دغه طریقې چې څوکي دا کرامت ده یا په دغه طریقې چې څوکي دا جادو دا دا ده خلکو به یاد أغوی د زدنه جادوځ د کوله یا خلکو به دا أغوی نه کلمات زده کړه په دیني تر ته خودل چې خلک په جادو پیجنې لیکن خلکو په دینیتز د کول چې خلکو باندې جادو وکي نو فرښتو اس کلم جادو نه درا وړي اعتراض آیت نمبر یو سلو ترور کېو چې موږ تازه کنا موږ تمنګ د خو الفاظ نه منिके دا غیژبابه او کچاغ الفاظ مو وای چایي کې د بیادبي د کفر او د شرک بووي بلغه الفاظ وای چایي کې بیا د یناغه صفه الفاظ یو هغه د بیادبي او د شرک کفر اثرات ني پینځمه اعتراض آیت نمبر یو سلو کېو چته په خپل په خپل دین کې مستربې نن یو خبره کې سباوی چې هغه منسوخ شو بلو کوم راغلو دا څنګه دین دی که دا د الله دین وي ناول نه به ما کوم راوړې کوم حکم چې ناسخ وي د منسوخ کېدو اجد په پاتشه نه وي دا غی جواب الله کو یو جواب دره عالم تعلم ان الله على كل شین قدير یو جواب خو دا چې الله پارس قادر ده هغه چې څو غوړې کوم کوم غوړې او اول کی موږ اختیار دی او کوم کوم غوړی ورسته کې نو هغه اختیار دی زموسته ای کی کار نشته بل جواب اداو چې علاوه یي چیز بل جواب اداو چې دا د الله علم کلي معنی دلالت کوي الله پویږي چې کوم وخت کوم حکم تر کومې مدی پورې خړې او دا غینه بعد به کوم حکم خړې خلکو د پاره نو مطابق معنی الله حکم راليږي او هغه غزاړو حکم به منسوخ کړي خدانه حکم چې راشي دا عمل کې اسانه نور په اجر کې یو شي غنه بعد یت ته مرسله تمم کې ادو شاگردانو ته مطعلم ته چې بای پوتنه به نه کوئ موضونه به اوځای نه استاس به تنګ ووي نه یت نه مرسولونه هم کې بیا تهقو وخواالی او ممنانو ته چې ایمان د کوي لیا د ایمان پهدهکه ک روان ی خو خیال کوئ چې بعض خلک هغوی ببدیان مشرکان منکرین اوهوی به کوشش کوي چې تاانه ایمان واخلي نو اللهوي هغوی سره مینه ونه سااتې د او وی سره دوستانه او نکزکه ایمان بدنه والی ګمرابدی کبیرته دکه کاوی نه غوړجې ته د ایمان والا شی بیا ایت امر رسول یو له ثورستا الله مونږ او تاسو ته تسلی راکړه چې تاسو خبرکی گئی ما دا د کفار په ظاهره باندې تاسو ته یو زیدي خداسل کې یو ندی بلکې دا په خپل خپل منځ کې سره وران دی وای په معنی کفر فتوی کوي او بیا ایت امر رسول څوارلس کې مونږ او تاسو د د فروعی مسلو اسر خودلو کدا فروئی مسلو کلا وی تاسو لانجی کوي دغه اثر به دا روخېږي چې جماعتونه په توحید ختم شي په جو... جماعتونه کې به د الله کتاب ختم شي بس خلک به له هم دغه په فروئی مسلو کې لګیایي هغه اصل مسلې چې توحید ده د الله یواله ده اغه نه به خلک لريږي هغه خلک پری دي اصل مسله چې د الله کتاب دغه خلک پری دي او په اباسو مسلو کې بلګیږي اب د ابسو مراد دا چې دغه اغه کې جنگ ته ضرورت ني دوی کوي اغه کې به د هغه کوم د باطل معیار نه دوی به با حقودم باطل معیار ګرځي ینه د فروي مسلې چوکومي دي اصل مسله د حقود باطل هغه توحید ده د الله یو والي ایمان ده چې باغیمه ته یو چما ته په یو چما نه د حقود باطل ټاپل شي چې د ایمان نه واوري احکام له په احکامو کې ته چما نه د حقود باطل ټاپنه شل ځکه احکام تومره را چې راغلي دي د ټول د حدیث نه او د قران نه ثابت دي بس یو یو یو حکم نيسي بل بلو کم نيسي صرف دا فرق دي نو په دا نی, او وجه من الله وی جماعتونو نه هغه خلک موندوی چې هغه توحید بیانوي قران بیانوي او که سي کار مکوړو په دنیا کې برسوي او په آخرت کې عذاب لوي او په آخرت کې ترغیب هجرت لور کړو کتا چیر د څوک نه پریږدي جماعتونو کې قران بیانولو ته توحید بیانولو ته مغیزه نه هجرت او کلاړا بل زیته ال کتاب بیان ک توحید بیان ک کې شپغم اعتراض ده زمنګ تازه کنه منو چې ته نایبان منې دللا دتون او اولیا چې دی نیکان خلک دی دا ټول د الله نایبان دي دا ټول د الله نایبان دي الله اختیار ور کړی دی الله نازولی دی او تینه منی نو موږ ځکه ته منو زموږ ځکه موږ په پلان دی کا کی دا د پلان کې دینو زمنګا او به دا نایبان نازولی منل او تینه منی نو ځکه موږ ته منو ته د خپل پلان کې دینه او وختې ودا غی جوابونه دلته الله کوي پینځه جوابونه الله ورکي د زه اعتراض ګور دلته په توحید باندې اعتراضونه الله پینځه جواب ورکي او اول اعتراض کې په قران باندې اعتراضونه الله التم تلو پینځه جوابونه ورکړه چې دا د دوی اصل دښمنی جبرئیل سره ده او دوی چیرې د خپل کتاب نه منکر دي مصدق لما بین یده ینه دوی اصل کې قران نه انکار کوي د خپل کتاب نه انکار کوي دوی د هدایت نه انکار کوي دوی د زیر نه انکار کوي چې په دې کتاب کې آلتم او بیا خیر کې او ته وی چې چوک جبرئیل سره کوي پیغمبران سره دښمنی کوي د الله دښمن دي د کافر دي او کافر د الله دښمن نو آلتم ډیر جوابونه ورکړي زکه په قران باندې اعتراض او دلته په توحید باندې اعتراض او توحید باندې چې اعتراض راغو دلته الله پینځه جوابونه ورکړي او دا غنور جوابونه که تاسو دا ټول یا یو جواب دا یا دو دی یا دوه جوابونه دي وکالو اتخذ الله او وای د منکرین د مشرکان چې اتخذ الله ولدا ني ولد الله نایب سبحانه پاک د الله ګور دلته منګه د ولد معنا وکړه نایب هلاک ولد چې د پاره بي کې پډي رومانو من استعمالي کله چې اتخاذ ولد راشي نو معنا ور نیول نيول دا نه چې زوی ونی و زوی خو نا ز خو نیول نه شتهې په اسلام کې شریعت کې نو چې کله اتخاد ولد را شي نو بیا مانا ورکي نیول د نائب نه ځکه مو قسم ن بي نو بیا دغل ته ولد مانا ورکې نبهنازهولی او کله چې تولید ولد را شي نو تولید ولد بیا مانا ورکي خپل سک به چې د دنه پیدای نو کاو او دا, دا مشرکان چې الله اللهله نیول د الله نبه څوک ایثار اسلام ته د الله نائب وي چې دا د الله یعنی د ایثار اسلام اصل کې الله دی دنیا ته راغلی دی د انسان په شکل کې او د الله کارونه کوي دلته مړی ژوندۍ کوي یو شابل شي شا کوي څوک وي آ... چې دا غا اولیاء نه خلق دا نه یبان دی د بهر منطکي بیا ځان ځان لدی د پاکستان ځان نه یبان دی چې نیولې دی د افغانستان ځان نه یبان دی چې نیولې د هندستان ځان لدی د میسر د تر د ترکو اغزان لدی هر چا ځان ځان نه یبان دی ولدی دیسایانو يهوديانو ځان لدی هندوانو ځان لدی دوه هر چا ځان له نیب نیولې الله او کارونه کوي پوه شو هو قال اتخذ الله ولدان او نیولې او وای د الله نیبان قرآن الكريم لكي يتخذ الو... الوالد لا تسألت لا تسألت قرآن الكريم لكي يتخذ الوالد في دير وزيني كرا يوسف سورة يوسف تاسون. سورة يوسف ما فعله سورة يوسف دولة سمسي بارة فقط غل يخبر بل, بل سبق مشوري تختن مكو آيات دولسمه سيپاره سوره یوسف ایت نمبر 22 دولسمه ورکودا وقال الذی اشتراه من مصر او ویلیا چا غسڑی چاغست یو د یوسف علی السلام لره من مصر د مصرنا لامراته د خپل خزی خ... وی ویل خپل دغه یوسف علی اسلام چې مې سر ته یړل شو هلته یو وزیر وواغستو جو کورې را وستو خپلی ښې غه ظیر وي چې ااکریمی مسوو ایزتمن که د د ځ ایزتمنه چمت لببه اننی دا غلام نه دی بلکې دا د د ایزت ورکه په د کور کې ځې ووررکه ځکه چې اسین فانه قریب د چې فاده برهې مون ته او نه ولدا یا به او د لرهمونږ به نازهولی دا به د دووی په زیای به هم شي خو نولی که نه دا به زمون د ځوی پهځ شي نازهولې به هم شي نب به شي سبا به زم دی به بیا به زماه په ځ ناستستې نو دلته وکوره دا دا ته نووي چې تااله ز پیدا کی دی بلک ورتهوي ن ته زهولله ده به نییس د لره د نیول چمت طلبه نیول نمراد نازول او نائب ده نیول نمراد د انځه زموږ زوی به شي زکه زوی خو نیول کیږي نه زوی خو پيداګي دي شخص د مور او پلار نه لانیول کله دې لفظ راشي نو بیل ته ولد معنی ورکي نازول او نائب ده صورت د القصص هو ګورتا سوف قرانم وې د موسی اسلام باركي سلام سي باركي صورت القصص التم اتخاذ الولد ده توليد الولاد نه دي کې فرق دي پدي ف دي فرق منه ځان پويوي آیت نمبر نه ها شلمسی پارا بشپا دیو تلو او درې رو کومنس کی آیت دیم آیت نمبر نه هم وقالیت امرات دادو دا ازبان نکمانا او دا چه غیچه چوکوی او تپڑا ورکا خب بیراشا وقالیت امرات فرعون اوویل خزید فرعون چو قررتو عین اللی یخوالی دی د یخوالی دستګو به شي لی زما دپاره که استستا د پااره <مسا> کله چې مثال اسلامون و پهغه صند کې دریاب کې نو فررون ووجو چې دا خو د ده خو بنیاسرائلی دی دې ښذ ته وویللی وقاله ت راغتو وویلې ښې د فرون آسی بيبي چې اتویللی چېقرتو یللي یخوالی دستګو به شي زما دپاره او لکه اوستا دپار د د ویغتن د غامنه بور معماتږي لا تک تلو هو ځکه د دوی من نه سان د د انینفه چې فیده برهې مون ته او نتخ... فاده بره براکی... کې چمت لب د ی انته بیا غټ کو زمونږ نزهولی به شي او هغه د زوی مینه به رمماتېږي او نه تخیزه یا به اون سو دله نب به نب به سباستا په به کي ستا په چ کوې لا یا او دوی ن پودل په انجاممان دی چې دوی دا خو د دوی نب بهنی بر کده دوی دخمن ګزیي مدلت ملاوي وقالو او ويد منکرین چې اتخز الله ولدا نیولې الله نائب او دا خبره چې دا وي چې الله نائب نیولې دا الله قران کریم کې وي دا ډیره خبره ده دا دومره سخت خبره ده چې اسمانونه به اوچوي د خبره د لاسه زمکه به اوچوي د خبره د لاسه غورونه به اوچوي د د لاسه لکه سوره مریم وګورئ اشپارازم سي مریم آيات نمبر 30 الله وي دا خبره کول چې د الله بان نازهولی دي داډې د دا خطرنااکه خبره دا دا ده د دومره خطرناک ده چې آسمانون نه او کې به وچ د د د د خطرنا کوي د ووج نه یت نمبر اتیا شپارهمه سپاره یت نممر ات ات رو لاند دی, دی. شپهه سپار اتمی رکو سره وقالو ته خذه رحمنو والله اوای دا مشرکان چې نیولی د میروبان باچ نب لا بانې ناازولي دا نکان خلک چې موچومه جوړ کړي دي دا ټول دا لا ازولی او ایبان دي لکه جئتم شا عدده یقین تا صورت کړي یو کار سخته لوي دا خوې سخته خبره ده دا, خبر دا, دا خو تاسو د سخته خبره کوي ځکه چې تکو سماواتو قریب د اسممانونه ی تفور ناممن هو چي بشي ددي خبرې د وجه دا خبره اسپوکړی نو د خبرې د ووججه نه بولیشه وط شل اردو زمکا زمکا ده ده ده ده او بچو ځمک کو د دې خبرې د وجهه وچو د دودونه خطرنا خبره ده سم اټنبم نه ډیرر خطرنا کو ده ته خیولجیبالو حد ده او او را غرونه غورزی کې ولی انت د دی وجنا چې دا اول الرحمانه چې رابلي داخله د پاره د مېربان بادشاه ولدا نائبان چې دا دله نائبان ضرورت دي و ما ينبغي للرحمانه او ندي مناسبه ندي جائز د پاره د مېربان بادشاه اي يتخذ ولدا چونی سینایب ول سی نا زوله ولى ولى وللا لا مناسبه ند زکه چې ان کلو من فی السماوات و الارض نریدا هر یو حاجه پاس مانو کید او پزماکه کید داس مانو کی تومره مخلوقات دی او پزماکه کی تونه مخلوقات دی هر یو نه دی الا آ... مگر اته الرحمان عبدن راب شیخ ميرو... خپل مېرو خپل مېربان بادشاہ تا عبدن عاجز چې عاجز په اسمانو زماکه کی دا ټول تو عاجز خو نائب نشی کیدل زکه نائب خو هغه څوک نسی چې د مناب کار کولې شي که مناب نوويناب دغه په ځ ناستې کار کوي یعنی د نایب او د مناب په من کېچ فرق نهخوا فرکې صرف دای چې هغه نایيب دی او دا مناب ده نور چې د کارونه اختاررات یو شواه سره مناب چې د نب په ځ منبل کولتهې کار کول شي لکه څنګه چې مناب کولی شي د کچیر او سړی وي چې دا شخص پیغمبر پیغمبروللي یا بل یا بل دا د الله نابب د نازهوللی دی نو چمت لب دا د الله کارونه کوی شي یو. مداله کارونه خطوک نشوکوله او که تی په دی خیال و چې د د الله نائبنا زول ده نو بل سوال دا پیدا کیږي چې آیا بیا د الله دا ستړ کیږي ځکه یو سړی نایبه ټیم کني سي کله چې دغه شخص پوج جرمونه کار ډر شويره زستړ کیګم خو رازي یا چرتزم په جرمونه سفر باندې دغه په ځای باندې نائبانه دغه په ځای نه ستو کارونه کیم رستالانه نه ستې او کارونه ودته وی چې آیا الله <سؤال> آیا سړکګي داغه په ځېبه نائب کار کوي آیا الله په چې ته په چټه ما نېزي نو به داغه کار کوي بچی ور کوي چاله او چاله مرزونه کوي او چاله یو کار او چاله بل کار کوي یا الله چې ته په سفر ما نېزي نو به نائب داغه په ځېبه کار کوي طالب چې درکو یی تعالی مرزونه درکې استا تکلیفونه درکې استا دتون پورکې دا څنګه خبره ده نو کته چې دا الله پاک الله مبارک دا خیال لري چې الله غنځي ته سفرځي یا الله دکی یی یا الله سړې کې نو دا خو کوپر کې ده اما کوپر ته وته الله نه انسان جوړ کو مخلوق ته نه جوړ کو او الله نه مخلوق جوړولم د شرک ده موږ د شرک تعریف کړو پاول کې کړه چې الله صفات مخلوق له بیانول شرک ده یا د مخلوق صفات الله بیانول شرک ده نو وکالو اتخذ الله ولدا او ويدا مشرکان چې نیولې د الله نائب نو جوابونه کې د ټول ښه سبحانه پاک دی الله د نائبانو نه نازولونه دا نازولې معنی موږ لیکو په سوره مایدو خیر دی به و سبحانه ما تفسیلو کو سوره مایدو ګوره موږ معنی کو د ولاد نازولې ځکه چې قران دا په دې معنی راغلی په معنی د نازولې یو خو موږ تفسیر چې ولاد د مراد نائب کنا یو چې دا په ځای کار کوي دا غو ته اختیار لري او دا غو ته کارونه کوي او یو معنا نه زولې آیت نمبر 13 مورې سوره مایده شپږم صفاره ومه اتمی رکو منځ کې آیت دی آیت نمبر 13 شپږم صفاره وکالۃ الیهود او وای یهودیان والنصار او وای نصاره چې نه انه ابناء الله موږ ځامن دی له یهودو خدا کیدنه و چې موږ الله ځامن یو د نصارهو چې موږ الله ځامن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 او د الله کرونه په دنیا کې کړيدي که او سم کوي مدلت ګوره وکاله اليهود او وای يهوديان او نصار او وای نصار چې نه نهو ابناء الله موږ نو بیا دا کې دا چې موږ ټول د زمون يو ني بن اسرایل وي دا کې دا خو دې چا نه ده نه د يهودانو او د نصارو دا دلته اب ابن د ابناء چردا د ابن جمدا ابناء الله زمنداله دلته د ابن پمانه د نازوري دي چې موږ نازوري د الله د الله خوخ ما اریو امتیو نازول امتیانیو واهباهو امحبوباندا لیو الله ته ډیر محبوب یو مونږه زکه خدوونه پیغمبران رليګلی دي زکه خدوونه کتابونه رليګلی زکه مونږه الله د لا نازولیو زکه مونږه مون سر الله مين کوي ډیر نو زکه مون ولات معنا کوو نایبونه نازولې دواړه سبحان او پاک دی الله د نایبانو نازولونه ننمه باز یو لیا او ته وی دا, دا له نازولی خلق دی دا غوډر نیکان خلق دی پاک خلق دی مونږ ډېر او دا, دا له نازولی دی نو چیر کړ دا له نازولی دی مونږ دا له نازولو الله د دوی خبره نه رات کړي د نازولی خبره تو کړه کی چې کله زوی د پلر نازولی شي نو خپلر د دوی خبره نه رات کړي زوی چې تو ته وی پلار منی نو دا رنګي چې الله له هر سو الله یې او د باز خلکو دا کیدره چې نه الله د اولیاو ته اختیار ور کړی دا چکه د الله نازولی دي نو ځکه اختیار یې مورکړي دي طاقت یې مورکړي دي د بعض خلکو د بعض مشرکان د څه کې دي او د بعض مشرکان د څه کې دي چې نه اختیار نه دي ورکړي بلکې موږ د اولیاو ته څو دوی ته سوال کوو دوی الله لازم موږ اوزر وران دي کوي یی نه زموږ سفارشان دی او قسم الله لازم موږ اوزر وران دي کوي بیا الله د دوی په خلو چې خبر وته ورسیږي نو کوي دوی خبر خام خامني همداه خا شرک ته ها همداه عقیده د مکیم د مشرکان وو هاو لاې شوف عاونا هاو لاې شوف عاونا ان ذا الله سوره یونس کې براښي آیت امره تلسم کې وجدا اولیا زموږ سپارشيان دی الله ته پوښي نو سفارښان په کوم بنیا جوړتوي په کومه کې دی ورتوي په دې کې دی ورتوي په دې کې دی ورتوي سفارښان وی چې دا دي نیکان خلک دي مونږ د نیکانو خلکو ته سوال لپاره ورزو او زر لپاره ورزو او دا نیکان خلک به الله رضا موږ سفارښت کوي په دې خیالوي دغه سوره زمور کې براشي آیت نمبر 76 چې مانا عبدههم الا ليقربونا ال الله زلفا موږ عبادت نکړو د اولیاو مگر دې لپاره چې موږ الله ته په درجه کې دا بالکل مګه کې چموږ ډېر ګونګار خلک یو دا ډېر پاک خلک دی او ډېر اولیا دي د الله <سؤال> نږدې دی الله لا نازولی دی الله موږ دوی ته ورزو د دوی په ذریعہ دوی په واسطه د دوی په وسیله موږ الله ته نږدې کیږو انداغه ما شرک دی ټول یو بسره جنگی دی لیک کړه یې دا بس ډېر ټوله د ټوله کی دی لري شرکه سبحان الله پاک دی الله نه یې بانو نه زول نه ولی زکه چې پاک دی الله د اجزنا اجز ایډجز نه پارک شو هغه بنایب لزروت نه لري هغه بنازوول لزروت نه لري ځکه نایب او نازول هغه ټوکني شي چې هغه عاجزي پلار د زویته عاجزي هغه خپل نازول کی ځکه دغه مين نه عاجز شوی کنه هغه ځو سره دومره مين ډیری یا لور سیدومنه مين ډیری چې دغه مين د وجنه عاجز شي او بیا د زوی او د لور کوم خبره وتکی غیمنی ایډجز پک راغلو هم دا رنګي نایب نایب نه سره عاجزي یو سره هر کار خپل نشي کوله هغه حرمانتکه خپل نائبانو ټاکی لکه دا سپر بچي هغه خپل والد هغه قسم نائب دي مرسته اعلان د هغه نائباند دي وزيران د هغه نائباند دي یو قسم دا کارونه کوي پول کار خو دې خپل نشي کوله نو دا خلکو مانه د کابينه مانه بیا مخکې کارونه کوي ټول ملک سنبالي خوښ نو الله ایز پاک یماده ایز نه سبحانه پاک د الله د ایز نه سره خلک مانه سوال کی دي او الله سره کم پاک ده نو موږ پاک خو زميما پا ختمي زه کوم پاک یو غنه بدني لحاظ نه جامو له لحاظ نه اوایا الله دسي پاک ده نه اثر کې الله پاک ده د اجز نه الله پاک ده د مخلوق د صفاتونو نه یعنی الله دسي الله دسي نه کوم غو تاسو داغه صفات دسي نه کوم غو تاسو شې دي هغه د دین پاک نه کوم غو تاسو عاجز یو دوه قسمه اجز ده یو د واقعي اجز حقيقي او یو ته اجز ویلکیږي وصفي یا اجز ارزى د د کې فرق ده مخلوقات ټول حقيقي اجزلري ذاتی اجزلري څونه مخلوقات دي چې دي د ارشناواله تر فرشه پوري که پیغمبران دي قاولیا دي که فرښتې دي که جنات دي ک هر مخلوق د کمرغان دي ک ک انسانان دي که حشرات دي که زناورد دي د ټول ذاتی مخال خلري ذاتی جسم مطلب په پیدا کولو کې الله له محتاج دي ځان پیدا کوي شو نه الله پیدا کړی دي الله وجود کرا وست دي نو په دې پیدا کو کی چاته عجز شو الله تا عجز شو د ذاتي عجز دي پوه شو دا نه موږ چې داسا خلکو سانه بغیر موږ جوندی پات کې دي شو نه موږ ساته چې دي محتاج ټول تقریبا داونه بوتیم د ساته محتاجه دي سا خلک ونی بوتي پوه شو دا اوس کوی جز دي د ذاتي عجز دي پوه شو نو اندرنګ نور م ډیر او یو ده ارزې عجز ارضی اجزدی ته ویل کی کیږي کل چې کله کله لکه ایمان دی هغه مخ کې ویلار, ویلار دی مزله دا غوينه رحمت شو د پوز نوینه لړ او د سمات شو دا اوس ارضی اجزدی وینې وینې د پوز نینا او د سمات شو نو هغه شاته شی او دغه په ځای په نشاته حکومت نائب ولاړی هغه مخ کې شې امامت لا خو څو څه کوي کې انسان کی ارضی اجزدی او د سمام ولار او د سمات شو نو هغه لري شي هغه مخی توکو درګي مخيده دا هغه شاته کوم نائب یاغه مخکې شو جمع مخکي ادامه وير کې جمعي تا دی ته چويل <سؤال> کېږي ارزي اجازه یا کوم بل <سؤال> طریقه منه او دسمه چې د ارزي جز ده پښ یا مرض انسان ته ولګي د ارزي جز ده یا یو تکلیف په انسان باندې راشي غريبي او باندې راشي مفلسي او باندې راشي یا بلکم کوم تکلیف باندې راشي د ارزي جز ده الله د دوړو قسمه اجازه نه پاک ده الله نه ذاتی جز لري او نه ارزي جز لري سبحانه پاک ده الله و جهار ک اللہ ذاتی اجازه نلری اجزم اجازه نلری هغه تبېدا نايب ته ضرورت نه چوي نسی نا زوري ته ضرورت نه چوي خو هغه څوک نسی نايب چې هغه اجازه لري ذاتی یا ارضی ارضی اجازه چې په سفر باندې لار ده هغه په ځای باندې مونچي نايب ناس کار کوي مرستېال ناس دغه کار کوي یا هغه ودکیږي هغه په ځای باندې کار کوي یا هغه مرزيږي دغه په کار کوي بیا ته الله اجازه نلری ذاتی او ارضی چې هغه په ځمانه بل چو کارو کې دا یو جواب دویم جواب بل له ما فی سماوات ولرد بلکې خاص دغه په اختیار کې دی ما هغه په سماواته چې پاسمانو کې دی ولرد په زمکه کې دی دا آسمان اسمانه ترجمه کې پورې څومره مخلوقات شي دی دا ټول دغه په اختیار کې دی په کې فرختی دي دی، په دیې جنات انسانان په دی ک فرش په آ اسممنو ټول دا الله پیختار کې ته کوم دا ناایبان نیستې م... دا خو هم په د کې شامل دي که دا خو پهې مخلووقاتو کې شامل دي یو په مک کې یا باسمان کې که نه یو ته د الله ازولی وي یا داله نبه ته ووي یا انسان ته پ انسانانو کې اویاو ته پی غمران ته دله نا... ایبانو ازولی ووي خو په د آسمانو ځمک نه دي که په کائنات کې ننه دي الله وی د ټول خماتاجیز دي مانه محتاج دي او چا الله محتاج شي هغه څنګه د الله غو د کار کولی شي هغه څنګه د مو طاقت لرلی شي چې د الله غو د چاله بچی وی کی او چاله چانه تکلیفونه لري کی چانه مصیبتونه لري کی سمکه نو الله ما فی سماواته بلکه خاص د الله په اختار کې دي هغه چې پاسمانو کې دي ولر دي پزمک کې دي د پیغمبران او لیا ټول الله العاجزین د څنګه نایبان او نا... نایبان کې دي ش الله دا دویم جواب دریم جواب کل له قانتون هر یو خاص الله العاجز د ټول الله تعالی عاجز دي نو چې الله تعالی عاجز وي هغه څنګه د اللهبي کوی شي د لا غونې کارو کول شي د اللهونطاقت لرلی شي دا خو نه دا خو عقلل نه خلاب خبره ده دا. دا خو منطیک م منې بیخي و شو چلورم جواب بدی اوثمااتې نشننا پیدا کوون کې دا اسممنو ور دی دم کې د رم جواب دی ب ویلکی کېږ ناشنا ته ینی بلکل چې وجودی نووي او وجود کې راي د د زمکې او اسمان وجود نو لیکن الله په وجود کې را و ی وجودې ورکو هغه ماده هم پیدا که او بیا هغه د نه وجود ورکو مخ که جلا بي بی بيخي د اسمان او د زمکه وجود نه وکنه نو نا الله چې ده اغه مادیه پیدا کړي کومي مادي لکه د اسمانونو چې کومي مادي دي دا, دا, دا, دا پیدا دي دا استوري موري هم دا رنګي د زمکه چې کومي مادي دي او موږ او تاسو دا پیدا یو پښې د بودی ته پیدا دي زناورت ته پیدا دا ټوله مادي نوي په وجود کې تو الله په وجود کرام وسته او بیا همدغه مادونه انسانان مخلوقات همدغه مادونه بیا نور چکم ده هغه پیدا کړ مخلوقات رب پیدا کړ دیتو لیکي بدی ناشنا ناشنا پیدا کوون کده سماوات د اسمانونو ول ارذ د زمکه دلته الله دا جواب ورکي چې کوم ټیم کې ما د زمکه اسمانونو پیدا کول اغه ټیم کې زمستر نائب نو ځکه اغه ټیم کې چې اسمان او ځمکه نو خدا اوليام نو وکنه پیغمبران هم نو فرښتیم نه وي جنات هم نو او چې کوم ټیم کې ما دونه غټ کائنات وجود کراوسته نظارت خوغه ټیم کې چې ماسه س باید نائب و ناځول وي چې ما څه کو بکونه کړه مشورې راکړه وي ته دونه غټ کائنات جوړولو کې چې اغه ټیم کې ما څه دونه یې اغه اول کې چې وسړې یو یو شی وجود کې کور جوړی مثال خبره و یو ملک جوړ مکمل د ته ضرورتې که نه د بانو د مکمل یو کابینی ته ضرورت لري چې دغه سکومکو کې په ملک چېلهوللو کې او دا خو بیادون غټ کائنات ده چې پهغول کې وجود کې راسغ ټیم و کومک کې نو ور سره اوس چې پهتییاار جوړ دی نو نو نوی پیدا کېږي او چې کلم مرکې اغ دا لا زهولی شي چې پیدا شيیو مړه شي دغه دا لا نایب شي دا خواک نهې اګه ټایم کې څوک بیا په کار خو هغه ټایم کې وا چاګه ټایم کې څوک نو نو اوس په تیار باندې الله څخه ضرورت لري چې په تیار باندې ټوله आवाज خراب دي کسان دا اصل مسله مابخره وایفای کده وایفای کلا کلا خوري کلا کلا نو کوم ټم ک چې چالله غټ کاینات وجود کې او بیا دو دومره ډیر مخلووقات پیدا کول په کار خواه ټایم کې چوکو سره نب و یو چوک سانو سره ن و او زهی و چې او سر کاونې په مخړی وړی چېغ ټیمې چوک نب نو نازهولی نو اوسستا جت دی چس پهتییرره پیدا کېږي او چې م چېغ بیا نایب شوي یا زهولی شوي نو بدی یو ساتې ناشنا پیدا کوون کې دا سمانونهوي ولار دی او کې دی دلته ګوره بدت ویلکیه کی ناشناله اومده د دغه لفظ نه بدته موته ده بدته ویلکیه کی ناشناته یعنی هغه کار د دین چې هغه دین کی وجود نو او هغه به ورسته په وجود کراغه په دین کې زکه وته بدت ویلکیه هوښه د کنابیر اسلام حدیث کراځي وای چې هر یو نوو کار هغه بدت ده هر یو کلو هر یو نوې کار به دت نه او کل بده زلاله او هر یو بده ده نو بده ته بده ځکه ویل کیږي چې دا یو نوې کار او په دین کې د دین کار وګنل شي په دین کې د پیغمبر علی السلام نه نوې ثابت په خیر القرون کې ثابت نه وي خیر القرون هغه یعنی هغه غوړه زمانہ ورا زمانہ کومای ودا پیغمبر اسلام زمانہ دا تو صحابه و زمانہ او تابعین و زمانہ دا په هغه زمانہ کې یو کار د دین نو او هغه تابع اوست دین کاروګ نه 1400 یا 0 سر یا 200 کال بعد یا 300 کال بعد هغه د دین برخه وګرځله نو د ویلکی کی بدعت بدعت چي په دوو مانو راضی یو په لغوی معنا مانه د تفصیل من کړي بار بار بی بی بی بی کو چې کی کینی یو بدت چې په لغوی معنا مانه ده او یو په شرعي معنا باندې ده په لغوي معنا باندې بدت وری کیږي تشيتا اظهار کوله ده دی یو اظهار کول دی یو نوې کار ته جوګه کی دغه اظهار وکې پوه شئ د دې تو لکی کی بدت لکه د عمر فاروق رضی الله وان هو چې کله په تراو باندې صحابه کرام وو درول پجام باندې ځکه ب نه مخې سهاحابو به ترراوي کوللی خو ځان ځان ل بیا کولی په جمع نه کوللی ځکه پ غمره اسلام درې شپې تروی وړه په خپل جومانې بیا ترراوی نه دي کړي بیا خپل د شپې مون چېکو مو اشپې موځې کولو سره تون لا چې دول کېږي تجو د مونځ هغهه بیا بیا دامی ټورو رکلو په رژک هم کولو په غیر رمضان ې هم کوو چې رژي به نو هم کول دوس میاشتې کوو پوه جګل عمر بیا خانبی اسلام ولی دغه پری خولی بیا زکه نبی اسلام پری خولی چې د پتا زمني فرض نشي خپل پیغمبر اسلام ویلي چې دا زکه ما فسلورم روز باندې روانه وته کې چې زه د عمل تاسو باندې فرض نشي زکه د عمل ته صحابهوم ډیر خوښ شوي او پیغمبر اسلام ډیر خوښ شوي ارویتو عبادت خون ورکول مو غوې ما تنګيګو یره وترایو ډیر وګ دیو کنه ولندل بوي زکه او غوې په عبادت باندې دل اغوی چې تاسو نه وګتشیدونه مخونه وکئ په شې په دې وجه منه ګوره امام بخاري چې کله په بخاري شریف کې باب یې دی دغه د صلوات اللیل ځان له باب کې او د تراوی زان له باب کې ګدی د دینه صاحب چې تراوی زان له وشي دي او صلوات او د مون زان له وشي دي د شپې مون پیغمبر اسلام ټول عمر کړي دي یونیم کوز یونیم کله تنه پاته شوی اغه انسانی فطرت ده کله ټول عمر د پیغمبر اسلام د عادتو چاغه شپه تراوی کوله شپه به تادجود کول او عائشه بی رضی الله ان هو وی چې پیغمبر استان د شپه تادجود طریقه داوه چې څلور رکعات به وکړه اوګد وېدوبر اوګد به او چې داغه اوګدوالی ته پوسم کوا او داغه د خاص پختنه مکوا دونه اوګدوا بیا د تلور نور وکړه بیاغه دونه خولي وکړه دونه خیاستبه وکړه ځاګه پورتانه مکوا به به ری پسې تلور تلور به به ری پسې درې رکعت وکړه پیغمبر علیه السلام دا د بوخاری شریف کې حدیث ده پوه شئ دا خود پیغمبر اسلام عملو چټول ومنبي اسلام کړي دي او د تراوی مشخصه پر رمضان کې کی کیږي کی. د ماسووطن موس پسې د عمل پیغمبر اسلام صرف درې ورزه کړي دي د عمل ټول عمر نه لري کړي نو چې کله د عمر فاروق رضی را زمانه راغله نو صحابه خود عمل د پیغمبر لیدلو جواز هوته او چې پیغمبر کړي دا کاره نو اصحابو به ځان ځان لکو بیا هرچا به ځان ځان لکو چا لک چا ډیر ټول صحابو به کولو به چې عمر فاروق رضی الله عنه راغلو دا سوچ کو چېر دا ټول خلک ځان ځان لګیا دی یو په یو کونکو ولار ځان لقیبل په بل کونکو کولا ځان لقیبل بل کونکو کی, کی. داوی راجم کومنه یو ایمان په سی ودرومنه زکه د جمی ثبوت هم د پیغمبر اسلامه ثابت زکه پیغمبر اسلامه زادرش پکړي ته په جمی سره کړی دی, دی پوه شو دا دلیل مو سره موجود او ابي بن كعب رضي الله عنه هغه مختي کړو امام کړو او ټول صحابه هغه په سيودرول او شل لکاته تراوي ورته غکړي ورته کلی چې شل لکاته بکوي او اخر کې درې لکاته ورپسې وټر کوي پوه شو نو بیا صحابه او عمل شروع کونه په دویم ورځ باندې عمر فاروق زلهونو چکه نا وخته شو وروته عمر فاروق زنه چکه قتل جمعهت کی مجد النبي کی خلق ولادت پترو باندې نغوی نعمتل بدعت هاذه كل بدعت ما وکړو نو باز خلکو یو غو بدعت عمر فاروق کم کړي نعوذ بالله صحابي په دې بدعت الزام لګي نو موږ ورته د عبادت چي ده په لغوی معنی باندې دي یعنی عمر فاروق زنه وې چې دایو نوې دنیو نوې کار اظهار ما وکړو یې د سيو کار چې هغه د پیغمبرستانه صاحب تخو خو صحابهو کې چانو کړي ما چې دغه خلک باغ کار باندې راغون کړه دغه لغوي معنی باندې استعمال کړي ده بدعت او دا چاویری د امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د غایتون لانی بيوي دي تفسیری کړي وضاحت کړي دا خبره کړي ده چې عمر فاروق زنه هو دغه خبره د لغوي معنی ده د بدعت لفظ او شرعي معنی باندې ویل کېږي د بدعت دوه شرطونه دي شرعی بدعت دو شرطونه لري یو چاغه نوې کاری نوې کاری د دین مخکې دا غي ثبوت نه دی پیغمبر اسلام او صحابه او تابینونه دا یو شرط چې نوې دویم شرط یې دا ده چې دویم شرط یې دا ده چې هغه د دین کار وګڼل شي که د دین کار نه کړل کیږي هغه بدعت که یو سړی ميلاد کوي او د دین کار غنی بیا بیا تد ده او که دین کار نه م بیا رسم لذي ریواج لذي هغه بیا ځان له باست رسم ریواج په حساب باندې پوه شو خیراتونه دي ته اوسړه د دین برخه غنی خیرات خاص د دین برخه خدا کنه ثواب کار خوده هر ثواب کار د دین برخه غنی تو د دین برخه غنی خیرات به ولې په دغه طریقہ مانه کې چې پیغمبر پاګه طریقہ نه د کړه دعا ولې په دغه طریقہ مانه کې ځګه د کړه دعا م عبادت ده و, و مخل عبادة. و دا دا او مخه ل عبادت دوا د عبادت نه چور دې مکمل ولې تراغا رقم عبادت کې جاغه اغه طریقه مله پیغمبر نه له کړه صحابهونه له کړه تابعینونه له کړه د بده بدت دوه شرط ته دي یو چاغه نه وي یا پکې اضافه شي او دویم څه چې هغه د دین برخه د ثواب کارګړل کیږي د بدت نه دا, دا یو بل د بدت دوه قسمونه دي او دائم ابن کثیر رحمه الله په غزې کې ذکر کړی دا ټول د بدت دوک كس دوک نمونه دي یو بدته حقيقي او یو بدته وصفي يا اضافي بدته حقيقي هغه ته لکه چې دا غي وجود د پیغمبر اسلام په زمانه کې بالکل وونه د سيونوي کار چې هغه به د دین کارم چې کار بالکل د پیغمبر اسلام د او د تابعین په زمانه کې بالکل په خير القرون نو لکه ميلاده د ميلاد وجود بي نو د پیغمبر اسلام زمانه کې د صحابه او په زمانہ کې تابعین په زمانہ کې لکه ursuna تو urs وجود بالکل نو د پیغمبر اسلام زمانه کې په مسمانانو کې صحابه او کې تابعین کې آمده سر پسېانو رم دانه کېبر په خول قبر د سجدہ کول قبر تواف کول قبر من گنبد جوړول د په مسمانانو کې نو د پیغمبر اسلام زمانه کې په صحابه او تابعینو په زمانه کې دې ته ویل کېږي بیدت حقيقي یعنی دا دسیو بیدت چې دا د سر نه تاخر پروتول بیدت ده دا ټول دا کار باطل دی مکمل خوښه او یو د بیدت وصفي یا اضافي دواړه وتویل شي وصفي یا اضافی څه مطلب انه جهره بیدت چې داغي وجود د دا پیغمبر ستمه زمانه کې یا د صحابه په زمانه کې یا د تابعینو په زمانه کې اوس هغه کې د هغه شکل بدل شوه هغه کې اضافت شوه ده لکه مثال خبر دوا ده و دوا وخت پیغمبرستان زمانه کې وا پیغمبرستان دواګانې کړيدي په موکو موکو باندې ته صحابه په زمانه کې دواګان وی تعابیر په زمانه کې دواګان وی خو به کول دواګانې لیکن په کوم شکل کړيدي و تا چې کوم شکل نن وېر کړی ده دا شکل د پیغمبرستان زمانه کې نو دا تا اضافه کړي په دې دوا کې لکه ورته پیغمبرستان کار داو طریقې دا و چې هغه کلام د فرض هغه کلام هغه مونزه چې هغه په سونه سنت یا نوافل بوو لکه د غرمه منزه اغه پس سنت شت کنه دو رکاته دا رنگه د ماخا دو رکاته سنت لري او پسې دا رنگه د ماخوتن منزه دو رکاته سنت لري او پسې او دا درې وخت منزونه کې به پیغمبر اسلام چې کل جمع وکړه نو مخ په ناړو پختلزي بناستو دعا به وکړه او پختلزي نه بجښو کوړه بلاړو یا البته سنت ادا کړی یا بنو افل موافل ادا کړ دا د پیغمبر طریقه وا او هغه منزونه چې هغه کې به د پسې به اغه نو لکه سنت بنو لکه مازیګر مونځو او د سحر مونځو جمه پسیب یی سنت ادا کول نه وو نو, نو اغه پسیب نبی اسلام چې کله به جمه وکړه پیغمبر اسلام مخرا واړو او ناس مخ په ذکر اسکار به کوو جن نماز بناستو یا همداسه بناستو صادرباندې ذکر اسکار به کول او اخر کې به لاس جیکو ځان له بل لاس جیکړو نو کله دا ټایم کې به بل چا مثره لاس جیکړو دا به داسه بشول ک جمع ښارې ده لیکن دا جمع و نه پیغمبر تل نمازانه دعا کوله غب کوله بل بزان دعا کوله بل بزان له دعا کوله دي ته جمع سوري ان شکل د جمع یو لیکن جمع و نه هرڅه بزان ځان له کوله ځکه چې جمع شي به جمع کې ته یو کس دعا کوي نور به یې امین وی. ه شو نو پیغ به اصللا به کول لاس بجیک کو نو که په اتفاکن ما به سره لا کو مثال خبره کوم ینی بل به مو سره لا ج کو دا, دا به د شکر به د جمع شو خو جامه بنووه دی کې به صبر نهې ایمام له چې ورګ ایم به لاس را ګ نو به بیا بخ لا سره وم نهته ځالله دو وکه که ستا دو اوږ شو د نه مستاد دووا او د ای دوه او د شو د ایمان دو د ځانله ته زر خپ دو اصه خپمون د وکهو نه بیا دوی چې د تو ویلکیږي بدتې اضافي چې تبې کې اضافته کوي ته وی چې نه د جمه پسې بزخامه په جمه دوا کومه یا سنت پسې بزخامه په جمه دوا کوم دا تزان اوسي عمل اضافه کوي دی تو ویلکیږي بدتې اضافي دا خاص خیر دلته تعلق تفصیل لاو بدت باندې نو بری اوسماواته ناشنا پیدا کوونکې د اسمانونو ده ول ارض د زب کې ده دا څلورم جواب ده هغه ټیم کې نائب نو اوس ن لز پینزم جواب و ایذا کذا امرنا او کله چې فیصله وکړه امرنده یو کار فاین فا د ما پس بشک یقول وای ور تعالی لهو هغه کارته کون تشا فیکونشی ور دلته دانا چې الله په خلمنه و وی شه دا شاو نشی دا زمونږ تاسو د پوی د پر الله الفاظ سره وړه چې فیکول نو وای ور تعالی تشانو شی نه دا دلته څر کی کون داله ارادي ته غریخه دغه نسبت ده ان الله صرف اراده وکي پزړه کې په څه نه یعنی ځکه ځکه الله خو جنلري الله صرف اراده وکي په خپل ذات کې به کار نو څنګه چې اراده وکي را کارو شي کون یعنی دا کون چې په خپل من الله نه وي دا کون الله اراده کې وي پوه شو پوه کې مې خبره مارې کنه یعنی په خپل من الله د څه نه وي چې کون به کار شي کون کن نوغا کار کیګنا بلکې دا کن مطلب دار چا الله پر وړکې اراده راولي آسمان پیدا کوم دا اسمان بو وجود کراغه الله پر وړکې رک اراده را وستا جسمه پیدا کوم جسمه کو وجود پیدا کوم انسانان وجود کراغله زګ ور ان تاسو اسباب لاندې کار کوو لیکن الله اسباب لاندې کار کوي ها داخلي او اسباب دې سبب دې مونږ تاسو داخله زموږ د اجموت الله راکړایو سبب دې مستزفاره دا لاسونه یو سبب دې او اسباب دي خپی او اسباب دي دا سترګي اسباب دي وګونه اسباب دي الله په دغه اسباب و کار کوي ها پوی شو نو وایځه که ز امر یو ذات چاغه په اراده منه د کائنات په وجود کې راولي نو هغه بدنایب ضرورت وی هغه بدنایب ضرورت وی چې سر سره کومکو کی امداد وسرو کی ها خدومره طاقت لري چې صرف اراده و وکي او کار کوي اراده او کی طبي قوم توا کوي اراده و کی اسمان ازمکه مخلوقات پیدا کوي وغا ته د نائب ضرورت د نازول ضرورت ده وایزا قضا امرن او کړه چې فیصله وکړي د یو کار فاین فا نام پسبشک یقول وای ورته له هو غکارته کون چې شاف یكون شي اګر وجود کې راشي اګاشه وجود کې راشي په صورت یو نس کې یو لسمسې پاره کې الله د دغه سوال په بل ډول تریکه من جوابو نکړی دی دن د نائب د نائب د چې د الله نائب باندې د دې الله بل کس همانی جوابو نا کڑی دی آیت نمرا اتش پیتو گورے پیولا سمسی پارا که دلتے پ پنز جوابو نا ور کڑی آلتیم جوابو نا ور کڑی دی چلور پنزا خوالتے بل سم جوابونه جوابو نا ور کڑی آو دلتے پر بل کس هم ور کڑی دا او گورے لگ توحید اللہ مکمل واضح کړم غوا تاسو یو بخش منه د پرېخه یو اڑخ منه د پرېخه قالو اتخذ الله ولدا وای دا مشرکین چنيولې د الله نائب نیولې د الله نائب سبحان پاک د الله د نائبانو نه دا یو جواب هو الغنیو د الله بپروا دی بپروا چې بپر یعنی چاله اجت نه لري چاله ضرورت نه لري ورڅو چې چاله اجت نه لري هغه نائب تکي جناب نيسي بپروا د ار ار کار پخپل کوي نه نوکر نو ل ضرورت لري نه نايب ضرورت لري نه بل نه بل هو الغنيو د الله بپروازات ده نايب تکي جناب نيسي له ما في سماواته او کچې د نايب شو نو به بپروانه شو به د نايب پروا کوي نايب بنظر کی نيسي ځي کار کوم ورغ د نايب میچا تخترمه و نړي او کدا الله نايبان وین وختي بود نايبان د الله تختاړه وله نعوذ بالله د الله پزیبه ناشته فو بادشاہي باندې دا د الله په ځای چې نکینی څوک دین صاحب دګی دی چې څوکشت نه دسی چې دا الله په او والله الریکی نعوذ بالله هو الغنیو د الله به پروا نه لهو ما په سماواته خاص د الله په اختیار کې دا غا چې پاسمانو کې دا غا چې پزماګر کې دي دا ټول د ته کوم اولیا پیغمبران یادې دا ټول د الله په اختیار کې دي دا کې مملوک وي او مملوک نائب نشي کېدلې ان اند کومه نشتره تاسو را مين سلطان څه دلیل به هازه په خبره باندې تاسو د دلیل شته الله ویل چې پیر بابا د لا نائب ده. دخدو زموارد دي د بچو زموارد دي الله ویلی په کوم ځکه چې پیغمبر به امداد غوښتا سو یا علي رضا نو به تاسو امداد کړي ته تاته سره دلیل دي نو کدا دلیل نشته ده کولو نه اي وايي تاسو علي الله په الله باندې ما غته لا تعلم تاسو په نه پوېږي نو بیا قوت ځان لګيای د خیرت خبره کې شدا الله نائب باندې نازوري دي دلیل نشته سره پهښه نو دلته معلا جوابونه کوي پنځه قالته خذ الله ولادن اواي دا مشر چنی چولدي ال چنی وولدي الله ن صبحانه هو پاک دله د نبانو نازولونه بلله مافی سماتي بلک خاص دله پختار ک د چې پاسمنونو کې دیولرد پمکه کدي كل له قانتونونه دا الله تعجزز دی ب او سمااوي پیدا کوون کې داسمنونه والرد او دزمم کې ضا قذا او که چېفیصللو کې دی و کار فنمما پس بش يقولو وي ورته لهغا کارته چې شاف يقول الشيء